Întâmplările despre care e vorba în povestea aceasta s-au petrecut de mult, cu sute și sute de ani în urmă, pe când pământul era tânăr, iar adevărul se împletea cu legenda. Undeva, într-o țară îndepărtată, ce n-a cunoscut zăpada, o țară în care soarele alintă păduri de trandafiri, în care luna pală se plimbă gânditoare prin nopțile albastre, într-un cătun pierdut în negura pădurii, un bătrân trăgea să moară. Aproape, aproape, vin farhat. Data. Da. Te-am chemat la căpătării meu să las ca moștenire un tânăr cop fermecat. O să fie de folos. Al dar nu am. Știi, doar sunt om sărman. Când oi mori, să așez acolo, lângă mine, în mormânt și să acesta cu acest amic. Să nu te uiți în el. Așează-l doar alături de mine. Al minterii, te de-l o mare pacoste s te-a pe tine. Mi-a spus să nu-l deschid. Dar ce-o are în cu acest mic? Nu, nu. Trebuie să-mi țin făgăduiala. Să nu mă uit în el. Și dacă... Totuși zicea tu ca parcă de o nenorocire. Bine, dar să tenim spun Farhad cel nemfricat. De ce mă aștem atunci de un sac? Nu, nu mă tem. Și iată, îl desfac. O oglindă. și o și oglindă? Doamne, ce-mi văd ochii? O pajiște, o pajiște cu iarba de mătase și flori de nestemate, și cerui ca o apă albastră, și norii parcă snuferi. Și în mijlocul acestei pajiști, o făptură, o zână albă cu părul lung și negru învesmântată în văluri strevezii de aur. Veterea mi se întunecă și si inima mă doare ca strânsă de un clește. Ah. Bea, bea apă, prietene Farhat. O, oh, să Prietene, sapur. îți mulțumesc. Mă simt mai bine acum. De aceea, rog, spune ce s-a întâmplat cu mine. Venisem să-ți alin durerea pricinuită de moartea bătrânului și te-am zărit privind într-o oglindă. privind doar o clipă. Apoi, cu un geamăt, aici te prăbușit. Oglinda ca prin farmec a pierit. Și acum spunem, dar... Ce jale, orice minune văzută în oglinda aceea fermecată. O minune, cum bine zice, chiar o minune, O minune învăluită în văluri străvezii de aur, O făptură cu ochi prelungi și mari de căprioară, O zână albă ca zăpada, cu părul întunecat ca cețurile nopții. La drum, acum chiar sapur. de prieten cu adevărat. Ajută-mă, minunea vie, să o găsesc. Să-i cer să fie a mea soție. Porniră, deci, prietenii la drum. Străbătut au stepe nesfârșite. Trecut au peste munți cărunți, prin văia dânci și pajiști înflorite. Prin multe orașe au rătăcit dar căutarea fu în zadar. Minunea din oglindă, a elea nici că s-a evit. Și iată, într-un târziu, ajunseră la zidul unei vechi cetăți. Era mândră, cocoțată pe o stângă și zicea manar. Jur împrejur trecuse însă parcă un pojar. Copacii păreau arși, și iarba pârjolită. pământul tot crăpase, iar florile păreau ca opărite. Privește, prietene Sapur! Ce molimă ciudată s-a întins aici peste fire! Nu-i molimă farhad, ci secetă cumplită! privește Colosus, pe stâncă! Vezi oamenii aceia cum trudesc? Ei da. vezi cum scurmă muntele, cu zeci de tânăcoape lizbesc. Desigur, caută izvorul unei ape de moarte sigur să-i Haidem la ei de zor, fi de ajutor. Doar doi, iar noi cu sutele aici. Oricum, vine a venit! Manar orașul nostru era cândva un jubaier, un dar al muntelui slăvit. Acum lipsit de apă, își pierde strălucirea. Trei ani s-ar împlinit curând, chiar trei de când apa la marului se cată. De atunci, în fiecare zi venim aici. Cu târnăcoapele își voim cu muntele să ținim, să ne dea apă iar. Dar nu se-nduplecă de noi hainul, aduce moartea în manar, că ce neclintit. De neclintit spui, fie, dar lasă-mă pe mine puterea să mă încerc, și cop acesta fermecat să-l pun la treabă. Înlături, oameni buni, și tu, Sabur, înlături. Și acum priviți. Sub ochii voștri porni voi lupta cu stânca neclintită. şi prefrumoasa ei ne poate! Da, da, e chiar zirin cu cipul acoperit de vărul scumpe! Zi bună, oameni buni! Bună să fie inima, bolcezra! Precum sunt bune roadele pământului! Ce văd? Tocmit săpători străini? Nu, stăpână, am venit aici de bună voie ne netocmiţi de nimeni. Cu trei rata multe țări, că-ți caut o minune. El mi prieten bun, pe nume-i Sapur. Și acum, vă rog înlături, cu târnăcopul acesta fermecat, eu apei loc fac. O spățul se porni când soarele deasupra falnii cei cetăți manar mai mândru ca cetatea strămicea. Fete subțiri cu trupuri lucii de statuie se roteau printre meseni purtând pe cap tăvi mari de argint. și în acelea de argint se îngrămădeau bucate alese, aromate și vinul gros ca mierea se revărsa în cupele de aur sclipitoare. Parhad, viteaz de înfricat. Ne-am adunat aici să te cinstim. Vrednicia ta de vei sloboa de apa, fiva cum e mai bine răsplătită. Căci iată, nepoata mea șirin, jurata că va fi sortită viteazului ce va aduce iar apa în prea -n setatul falnicul manar. Şirin, ridică ți ce E chiar frumoasa din oglindă. Zâna mea trăiește a Privirea îmi poate să oprindă. Sirin! Sirin! Sirin! Sirin! De ce a, fugit? De ce -a fugit? unde- -a dus? De ce -a fugit? Unde s-a Prietene, de ce ai fugit? Și ce cauți aici, pe vârful cel stâncos al muntelui? O, oh, Sapur, Sapur, e ea, și rin e prea frumoasa din oglindă. Pe ea o căutam. Și tocmai când în cale ea ți-a răferit, tocmai atunci ai fugit. Farhad, te rog, mă deslușește. Sapur, o, oh, Sapur, cum crezi că ar putea să fie nevasta unui cioplitor ca mine, nătăfleț? Tu nătăfleți, Farhad? Ești doar cel mai neînfricat, cel mai cutezător bărbat între bărbați. Hai, vino, Gulcehra m-a trimis să te aduc de grabă la o doar pentru tine a fost tocmit. Și frumoasa, prea frumoasa, și rim, ia ce-a greit. Ea îți trimite trandafirul acesta, roșu boboci. Petrecerea irantoi Soarele plecase la culcare. Cerul se îmbăluise în albastra albastră nopții și luna se arătase la marginea câmpiii. Când, deodată, trâmbițele se auziră în noapte. Stăpâna mea, Gucecra, venit am să-ți La marginea cetății poposesc războinicii lui Abdal. Padishacul prea mărit din cetatea îndepărtată, talma. La poartă așteaptă un sol. povtește dar să intre. Stăpână? Stăpână prea miloasă, dar mică stăpânul nostru, șacul Abdal, aflată despre juvaierul fără preț și rin. Și m-a trimis cum vezi, în fapt de seară, la pețit. O cere cum s-ar zice de soție. Sol al preamăritului Abdal, bine să fii. Vestea ce mi-o aduci nebucură ne pe toți, căci și rin din Manar, prea dragă la toți. Dar, precum vezi, e fragedă că abia trandafir, nu e încă pentru măritiș. Gulcehră, stăpână prea pripită, amarte vei căi, căci Abdal a jurat de nu-l primești ca mire, să nimicească întreaga fire din manar. Chibzuiește bine, dar... Am chipzuit. Va fi așa precum eu am greit. Te dus-o la lui Abdal și spune preatemutului stăpân al talmei că șirin pe dată se va mărita, cu acelea ce va aduce apa iar În însetatul falnicul manar. Așa a spus Gulcehra, e bine, va afla că răzbunarea mea e cărea. Porniţi deci ochiile. Ce se întâmplă oare? dați mi ochianul. Ce Cine-i cu acela ce păvăleşte bolovani cât casa peste viteşii mei războinici? Să vină mare vizir. O rumbcă de stăpânii de astfel. în goana calului vizire. Ia și războinici patruzeci. Aflați pe dată cinei uriașului de pe munte și vesteți-l că l înfrunt cu sute de ostași de nu se pot orăște. Prea mărite, Padișah, uriașului cioplitor în piatră, pe nume adevărat Farhan. Mm. Gândiți că nu se cade ca un padișac, vestit și prea mărit să se înfrunte cu un om de rând, un cioplitor în piatră. că mărite, Padisha, așa și de mi-a povața va fi spre bine tale. Sultan, învești slăvită, mândră steagul Cehra. Oștile lui Abdal voiau doar să încerce curajul luptătorilor din falnica cetate. Cât privește inima fecioarei jingașe și rin, stăpânul nostru va încerca să o înduplece aducând cadar, minunea apei în manar. Nu-ți cu vorbelor, sola lui Abdal pune i stăpânului tău vorbele acestea. Dacă el, Abdal, izbutește primul să aducă iar minunea apei în manar, rin va fi a lui soție. Sultan, în veci slăvită. Mândră steagul Cehra. Precum vezi, venit am până la tine la palat, chiar eu, temutul Abdal, sunt mi duc pe Şirin să fie a mea soție. Mărită, Abdal, dar nu se aude murmurul apei, pornită spre manar. Parhat, de unde rătăcești? Murmurul apei nu se aude, căci apa e încă prea departe. Dar te lucrezi, privește. privește, privește acolo, pe fereastră. Vezi luciul apei cum te sub clarul lunei de argint? Binecuvântare ei, Alina, cum se tea nestăvilită a stepei. Nădășduiesc cu cei i hră să sifă găduiala. Mărite Abdal, drept grăitai, văzut am toți lucirea apei în stepa depărtată. De aceea, făgăduia mi neîndoios o țin. ţi-o Ți dau, deci, pe Şirin, să fie a ta soţie. mi, jurase -mi doar să fiu a lui Farhat soție. Gulcehra-ţi mulţumesc. Şirin, soția padişahului, va strălucii mai mândră ca cea mai mândră stea a cerului, mai mândră ca toate nestematele din visteria talmei. Și acum Porunca de Gulcehra să înceapă o spăsul lunții mele, și toată lumea să se înveselească. De ce ai gonit atât, copila mea? De sus, din buful muntelui, eu te-am zărit. De ce ai venit și cine ești? să sunt ziteaz, Farhad, de rin. Şirin. să mi plânge amar și-ți trimite vorbă. Ca să vin? Da, să vii de grabă, chiar acum. Şirin dorește să-și ia cât mai e vreme bun rămas. Își haradita a fost a lui Abdal. Lui Abdal? Cum așa? Gulcehra mi-a făgăduit-o mie. Și ea, șirin, jurata că va fi a mea soție. Mi-a trimis un trandafir roșu aprins, iar eu făgăduit am să mă lupt amar, să aduc iar apa în manar. Bine, dar apa a adus-o Abdal. Abdal? Apa? Cum a putut să pună la cale această înșelăciune? Oare nu vezi? Muntele e încă de neclintit și n-ai zărit în goana ta prin stepă, pământul tot crăpat de uscăciune. Ba da, dar prin ferestrele palatului noi am zărit cu toții în departare, cum scântează la lucirea lunii. Apa a dus el manar de Abdal. Apa? Nu e apă. Trebuie să fie o vrăjitorie. Pusă la cale doios de ticălosul Padișah. Să mergem! Vicleșugul să-l aflăm! Să-l dăm pe dată în Vileag! La drum cât mai e vreme! Bătuse miezul nopții... Şi oaspeţii cinsteau pe cei abia atunci acununaţi. Crăiască șahul Abdal! Crăiască a lui soție! Cinţi pe parnicei culţetra! Şirene, frumoasa mea nepoată, Nu lăsa lacrima să neces clipirea ochilor tăi negri. Durerea ți o pricep. Îți plânge inima după Farhad, Dar taina ta... În de-acum, înainte să o păstrezi, se cade pentru tine. Mătușa mea iubită, departe de farhat de te jur, presimt că n-am să viețuiesc. M Aș putea, oare, afla frumoasele-mi pune acum ce glăsuiesc? cur femeiești, mărite Abdal. Da, dar giuvaierul meu, Shirin, îmi pare că în ochi izvorul lacrimi și ascunde mi teamă că nu ești fericită, tu cea mai aleasă, nestemată din visteria talmei. Nu-ți fie teamă să răvi Precum vei, Ulcehra, mătușa mea, ținut și-a făgăduiala. Soție-ți până la moarte. că despre lacrimile mele, pricina lor degeaba vrei să o deslușești. De ce se aude oare? De ce e atâta zarbă în palat? O, oh, iată cine vine! Farhad! Ce văd? E uriașul cioplitor în piatră? Cum îndrăznești să intri nepoftit? Să năvălești printre mesenii care se desfată, cinstind-o nunții mele? te întreb cum îndrăsnești. Întrebarea aceasta ar trebui să o pun chiar eu, Farhad, nu tu, Ce? Abdal! Cum îndrăznești să stai în locul meu, alături de șirina mea, minunea mea în iubită? Sunt om sărman, dar dragostea în pe vecea prins ar fi făcut-o fericită, știu. Acum cu un murdar, tu mi-ai răpit cu un pe care îl dau aici în fața oamenilor în bileag. Omul drăsnești! Bune, Harhat! Nu mi să vorbească! Voi spune adevărul! De vreme ce ai furat ca un tâlhar, cel mai de seamă dar al vieții mele, se cuvine să se știe în ce fel. Oameni buni! Lucirea aceea ce-o vedeți la clarul lunii scânteind albastră, nu e apă. Sunt trestii, trestii sunt culcate așa fel să strălucească, privirea voastră să o amăgească. De sub pământul e la fel de însetat, sau poate chiar mai rău, crăpat e și acum. Tângește după apă. Precum vezi stăpâna mea, Gulcehra, căzut ai pradă unei jalnice înșelăciuni. Iar tu, Shirin, pierdute ești pe veci iubirii mele și cât îmi ești de dragă. Rămâneți dar cu bine. Mă duc în lume să mă pierd. Dar mai înainte, voi încerca încă o dată voința muntelui să o clintesc. Să duc iar apa în manar și apoi să plec. Durerea să mă o port în lume, Sunt împrăști în patru zări pe aripa celor patru vânturi. Rămâneți dar cu bine. Și şi tu, și rămâi cu bine, să nu mă uiți. Să rămân pe veci cu tine. Pândit am clipa, și am fugit. Deci, știi că vin ce mult bucură. Dar nu mă poți vedea. Pădurea de să mă ascunde. Nu pot vedea pe a ta aleasă. Cum pas? Să mă uit la marginea pădurii. Apa! Apa! îl găsit apa! Doamne! Simți în ciuda! Mă bucură vedere apei și totuși. De ce atâta de târziu? Farhad să fi făcut minunea asta mai devreme. Eram acum soția lui. Farhad! Așa, aproape nu-mi vine să cred. Ești iar alături de mine. să mă poartă. Și acum să fugim, să nu bate de seama Abdal. E prea târziu, Sirin. Acum e prea târziu. Îi vezi cum urcă dealul. Sunt sute de războinici, iar noi suntem doar doi. Nu-i cinstit să fugim. În luptă ne-ar înfrânge. Atunci... Durerea simt că mă inima. Și iată că, pe dată, ființa toată se preface în stâncă. Rămâi cu bine și rin, în veci să nu mă ui. O, oh, Doamne, s-a prefăcut în stâncă. Războinici loaptea de sunt aproape, dar nu mă vor găsi. Cu bine, dar, voi, oameni, ce-ați iubit-o pe șirin, păptura ei dispare și în locul ei va susura mereu un râu, Izvorul lacrimilor mele tăimite. Cu bine, dar! Povestea noastră aici se încheie. Farhad e acum un munte, un munte fanic, mândru, Pe-ai cărui umeri vara se plimba de norii. Şirin e apă cristalină ce susură în auzul muntelui Cântece tainice, de știute. Cântece pe care muntele le ascultă gânditor, Parcă vrăjit, în nopțile cu lună, în pacea ce s-așterne, sunt iarăși împreună Farhad și-a lui Şirin.